Emotionen begleitet werden, also entspannt bleiben. Ausgeschlossen wird hier nur. versagen. Und ähm, ihr Herren habt sie gefunden, ja? Ja. Ich nicht. Er war vor mir da. Name? Kantiran. Kadett der Parageta. Ich bin... Ich war ihr Freund. Und du? Maldeter. Tierheiler. Der Mann, der uns verständigt hat. Ihr kennt einander? Nein. Das konnte man wirklich nicht sagen. Ich hatte den massigen, rotbezopften Hühnen vor 20 Minuten zum ersten Mal gesehen und ihn in meinem Schrecken mit einem Vibromesser aus Teremes Wohnung gedrängt. Und warum bist du hier, Maldeter? Ich kümmere mich um Kilos Jagdkathodons. Terreme hatte ein Schusstier, das ich gleich mitimpfen wollte. Aha. Und äh, wo befindet sich dieses Schusstier jetzt? Es ist weggelaufen. Ich habe es aus Versehen entwischen lassen, als ich... Sie gefunden habe. Sie ist ermordet worden. Ach so? Als ich reinkam, habe ich Trevipern gerochen. Unverkennbar. Er auch. Ich weiß nicht, wie Trevipern riechen. Da war irgendwas anderes in der Luft als sonst. Nicht ihr übliches Parfum. Trevipern? Das ist eine ziemlich exotische Stechinsektenart. Extrem selten, extrem kostspielig. Adlige beseitigen ihre Konkurrenten manchmal mit Treviperngift. Ich hatte mal ein paar Exemplare in Pflege. Und ich bin tatsächlich einmal auf die Polizeischule gegangen. Trevipern also. Ich bin beeindruckt. Ich weiß, dass ihr Giftstoff rasch zerfällt und nicht mehr nachweisbar ist. <lacht> Vielleicht finden wir ja auch noch das Einwickelpapier einer überaus seltenen Pralinsorte, das der Täter verloren hat. Oder die Faser seines Hemdes, dessen Stoff aus einer Pflanzenart besteht, die nur auf einem einzigen Planeten des Kristallimperiums noch verarbeitet wird, was den Kreis der Verdächtigen auf, sagen wir, dreieinhalbtausend reiche Adlige einschränkt. Sehr ehrenwert, dass du deinen Frust nicht an Dritten auslässt. Ich. Verstehe nicht. Was soll das heißen? Er will nicht ermitteln. Nicht ermitteln? Aber wenn Tereme doch. ermordet wurde, wie du sagst. Er hat Angst? Erspare mir deine Paranoia, er. Ich brauche vor nichts Angst zu haben. Kantiran, deine Freundin, war die Leibschneiderin Kilos. Sie ist in Kilos Haus verstorben, im Haus des Geheimdienstchefs. Am Ende werden alle Anzeichen auf einen natürlichen Tod hinweisen. Ich kann eure Aussage, dass ihr Trevipern Duftstoff gerochen habt, gern aufnehmen. Die Spur wird nicht weiter verfolgt werden. Nicht von meiner Behörde. Hier sind, wenn Sie es denn wollen, andere zuständig. Ah, da kommen Sie schon. Die Herren und Damen Celistas. Na, immerhin danke, für die klaren Worte. Diese Örtlichkeiten sind nunmehr gesperrt. Du bist der Leitende hier? So ist es, Kollege. Gut, dann machen wir beide gleich Übergabe. Diese Herren hier sind Zeugen? Ja. Haltet euch draußen einzeln zur Identitätsüberprüfung und Befragung bereit. Na, na dann. Gantiran. Ja? Hier meine Karte. Besuch mich mal. Falls du reden willst oder so. Ja. Danke. Keine Gespräche. Einzeln bleiben. Du, Bosche, kommst mit mir. Und du, Rotschow, gehst mit ihm. Hier entlang bitte. Als die Celistas mich wieder entließen, war Teremes Wohnung versiegelt. Und von diesem Maldeter war nirgends etwas zu sehen. Kantiran sollte später nicht mehr wissen, wie er den Rest des Tages hinter sich brachte. Ließ er sich durch die Straßen von Shulukai treiben? Oder brütete er in seinem Zimmer auf der Parageta? Tereme war allgegenwärtig. Nicht allein in seinen Erinnerungen. Er trug ihre Jacke. Er hatte ihre gesammelten Nachrichten auf seiner Uhr. Tonto? Hallo, Kantiran, mein Guter. Was kann ich für dich tun? Spiel mir nochmal Teremis Nachricht von meinem Geburtstag. Aber natürlich. Hallo? Äh, Liebster? Äh, kommst du mich besuchen? Ich habe was für dich. Und dass du uns bloß nicht von unterwegs etwas aus einer Garküche mitbringst. Und Aufmachen sollte. Daumen hoch, wie die Tiraner sagen. Eines nur unterbrach den Strom seiner schmerzlichen Erinnerungen. Wer an der Ark teilnehmen wollte, der großen Abschlussprüfung, die in drei Tagen auf der Welt Ibrasa anstand, der musste zuvor peinlich genaue medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen. Kantiran kam bei aller Trauer nicht einmal auf die Idee, sich dem zu entziehen. Für heute stand eine Untersuchung seines Gehirns an. Erstaunlich. Deine Psi-Werte sind jetzt deutlich erhöht. Mhm. Was für Psi-Werte? Oh, hat man dich bei den Aufnahmetests damals nicht informiert? Mag sein, dass man es für unerheblich hielt. Damals haben die Werte knapp über dem Grenzwert gelegen. Keine große Sache, aber inzwischen bewegen sie sich in der Region eines schwachen Mutanten. Aha. Gut. Das hier kann jetzt von befremdlichen Emotionen begleitet werden, also entspannt bleiben. Das ist unmöglich. Die Psi-Reflexmessung erbringt keinerlei ungewöhnliche Werte. Reflexmessung? Eine Art äh, Praxistest. Du sprichst auf keinerlei Reize an, mit denen sich bekannte Mutantengaben ausmessen lassen. Einzig mögliche Schlussfolgerung? Du verfügst über eine noch unbekannte Gabe. Bist du je in einer Gefahrensituation über dich hinausgewachsen und hast sie zu deiner Verblüffung überstanden, ohne recht zu wissen, wie und warum? hinausgewachsen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Auf einmal hatte ich Angst, dass mit meinem Gehirn etwas nicht stimmte und dass man mir darum die Aktivierung des Logiksektors nicht gestatten würde. Warum? Stimmt was nicht? Nein, nein, nein. Es interessiert mich eben nur. Am nächsten Tag kehrte Iran in Teremes Atelier zurück. Komm mal hin. Hallo, Hallo, Deter. Tereme lag aufgebahrt in ihrer Schlafkammer, wo sie sich tausendmal an ihn gekuschelt hatte. Ein Priester hielt die Totenwache. Er sicherte ihre Reise ins Totenreich. Kant wollte Tereme ein letztes Mal in den Arm nehmen. Aber Deter packte ihn grob an der Schulter. Ach. Was soll ich jetzt bloß machen? Wäre ich nur die Nacht bei ihr gewesen? Dann wärst du jetzt ebenfalls tot. Ich verstehe deine Trauer, aber sie hilft dir nicht. Nimm heute Abschied. Danach kümmere dich um deine Prüfung. Bist du irre? Was nimmst du dir eigentlich heraus? Du kennst mich doch gar nicht. Ach ja? Keine Ausflüchte. Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Mich irgendwo verkriechen. Ich verstehe dich. Würde ich an deiner Stelle vielleicht auch machen. Aber ich bin nur ein fetter rothaariger Sack. Und du bist ein Elite-Schüler. Der einzige nicht vollblütige Arkonid auf der Paraketa. Du musst zurück und dich auf deine Prüfung vorbereiten. Und dann nach Ibrasa gehen und die Aksumia bestehen. Nicht gemeint, Eter. Aber was soll das alles noch? Ich sag dir das nicht gern, weil wir Fremde sind, weil wir uns nur über Thereme kennen. Aber glaubst du im Ernst? Sie hatte es leicht mit dir und deiner Parageta. Sie hat über lange Zeit mitgeholfen, dass du vorankommst. Wenn du jetzt aufgibst, ist das in meinen Augen Verrat. Kantiran schoss das Blut in den Kopf. Er starrte lange Theremes Leichnam an. Hätte sie ein letztes Mal sprechen können, was hätte sie gesagt? Dasselbe wie Maldeterre? Also gut. Aber es sind noch zwei Tage, bis ich nach Iprasa muss. Du hast von Trevipan gesprochen. Du hast gesagt, dass sie selten sind. Von wem hattest du damals deine? Alles klar. Ich steuerte in hereinbrechender Dunkelheit ein einzeln stehendes schäbiges Trichterhaus an. Von einem Dutzend Fenstern waren zwei erleuchtet. In mittlerem Abstand umkreiste ich den Bau, wählte dann einen Stellplatz, der nicht im Fokus öffentlicher Kameras lag. Ich überzeugte mich noch einmal davon, dass die Funkkennung des Gleiters ausgeschaltet war. Ein Thermostrahler. Hm, Brauche ich nicht. Habe ein Dutzend Wege gelernt, jemanden mit der Hand zu töten. Ich auch, Junge. Damals. Im Dschungel von Paschan. Aber manchmal willst du dir was vom Leib halten. Nein? Na dann. Auf geht's! Ja. Das reichste Biotop hier. Die Taschen meiner Jacke waren vollgestopft mit Ausrüstung aus der Parageta. Ich analysierte den Code der Eingangsfront. Die einzige Adresse mal. Die einzige. Ich habe die Lichtsensoren blockiert. Nimm deine Infrarotlinsen. Hier hinten ist eine Treppe. Lass mich vorangehen. Oben verband ein heller Ringkorridor die Räume. Deter entsicherte seinen Strahler. Sämtliche Türen standen offen. Sämtliche Zimmer erwiesen sich als leer und waren dunkel. Jene Fenster, die Kantiran als erleuchtet in Erinnerung hatte, kamen ganz zuletzt. Ein Kadett der Parageta lernte früh, sich den Rücken freizuhalten. Vor dem Schlaglicht des ersten beleuchteten Zimmers dimmten ihre Infrarotlinsen automatisch herunter. Kantiran schlich sich an, warf einen Blick hinein. Es erwies sich als Lager. Regale bis zur Decke. Vollgestopft mit Reagenzgläsern, Töpfen, Gerätschaften und Kartons. Weiter! In Zimmer Nummer zwei stand endlich jemand. Ein verkrümmt wirkender Zwerg. Er hantierte an einer Voliere und kehrte uns den Rücken zu. Oh, mein Liebchen, hier hast du was Feines. Ja. Der Thea richtete den Thermostrahler auf ihn. Hübsch langsam umdrehen, Farmeol, und tu uns den Gefallen, an Sparmi zu schießen. Ich hasse im Der Thea! Wir sind nicht hier, um dich zu töten oder zu bestillen, sondern um dich zu befragen. Du weißt, was Geschäftsgeheimnisse angeht, da kann ich dir leider... Gestern Morgen starb äh, nahe bei Shulukai ein Mädchen. Es wurde von Trevipan getötet. Ich habe dieses Mädchen geliebt. Mir ist daher völlig gleichgültig, was ich für eine Antwort tun muss. Du wirst mir sagen, wer die Trevipan gekauft hat. Oder gemietet. Wie auch immer das bei dir läuft. Farmeol starrte ihn an wie ein Gespenst. Aber er sagte kein Wort. Kann Da drüben. Die Voliere mit dem Nesteren war mit transparentem Behindersamt bespannt. Diesmal merkte ich selbst, was Deter gemeint hat. Ein feiner Duft, nicht unangenehm. Tereme? Was schläfst du denn um diese Zeit? Bist du krank? Tereme? Wach auf! So kalt. Und keinen Puls. Oh, mein Knie! Du hast mir das Knie gebrochen! Ich will es wirklich wissen. Wer hat deine Trevi-Bank gekauft? Eine oder mehrere Personen. An welchem Tag? Wenn ich das verrate, bin ich so gut wie tot. Du bist so gut wie tot. Es liegt an dir. Ich habe niemandem was getan. Ich züchte Tiere. Und er bricht normalerweise keine Kniescheiben mehr. könnte aber auf den Geschmack kommen. Ich weiß nicht, wer es war. Die Person hat ein Verzerrerfeld benutzt. Das kann ich beweisen. Ja. Eine Mikrokamera hatte den Geschäftsabschluss mit Unbekannt, getätigt zwei Tage vor dem Mord, aufgezeichnet. Die Parageta besaß ein Dutzend spezielle Analyseplätze. Wieder und wieder scannte ich durch zwei Minuten Film. Ein künstlich verzerrter Schatten trat ins Sensorfeld der Kamera. Der Schatten legte einen Chip mit einem Bargeldguthaben vor die Samtvolliere. Mit der linken Hand nahm er von Farmiol einen transparenten Behälter. Kantiran zoomte um das Glas. Drinnen schwirrten zwei Trevipern. Bei Ausschnittvergrößerung folgte er dem verzerrten Schatten. Bis zu dem Moment als Glas- und Schattenfinger sich berührten. Das optische Verzerrerfeld flackerte in der extremen Zeitlupe. Für den Bruchteil einer Sekunde erblickte ich Haut. Der Wirkbereich des Verzerrfeldes wurde automatisch neu justiert, bis der Verzerrer auch den Behälter der Trevipan in das Feld mit einschloss. Das war alles, was nach einem halben Tag Arbeit übrig blieb. Eine Hundertstelsekunde vom Finger eines Unbekannten. Ich isolierte den Schnipselfilm und zog den Ausschnitt hoch. Am Mittelfinger der Hand, der Hand des Mörders, saß ein Ring. Ein schwarzer Siegelring. Kantiran hatte am Ende mehr Glück als Verstand. Die silbrige Platte zeigte ein Relief, das er als Emblem der Zylister erkannte. Ringe dieser Art wurden ausschließlich von Mitgliedern der akonitischen Geheimdienste getragen. Von hochgestellten Mitgliedern. Unmöglich. Es war nicht das erste Mal, dass ich einen solchen Ring zu Gesicht bekam. Ich presste die Handballen vor die Augen. Was denke ich denn da für einen Quatsch? Das ist Schwachsinn. Schwachsinn! Aber Moment! Ich kann das nachprüfen. Meine dagor studienfilme Mein erster Kampf mit Shalowayn. Da, zu Beginn des Kampfes. Leg das Feuer weg, Adept. Sie hat die Uhr lange für mich aufbewahrt. Eine Beschädigung wäre unverzeihlich. Dann seid ihr so freundlich euren Ring abzulegen. Nicht, dass es zu Verletzungen kommt. Aus der Totale isolierte ich die Hände, setzte nochmals Zeitlupe ein, vergrößerte die Finger und hatte den Siegelring. Natürlich konnte es mehrere Ringe geben wie diesen. Ich zeichnete Biometrie und Hautmuster des Ringfingers auf und verglich sie mit den Daten von Farmiols Film. Nicht nur der Ring war identisch, sondern auch der Finger. Jeder Hautfalte stimmte überein. Shallow Wayne, der Hund, exakt der Kralasene, der als Leibwächter da Vivus tätig war, hatte Incognito Trevipan gekauft, zwei Tage vor Teremis Ermordung. aus sicherheitstechnischen Erwägungen Transmitterbuchungen. Was für eine Art Hypersturm kam da auf uns zu? Für einen Moment fielen mir Perry Rodens wiederholte Warnungen vor einem drohenden Zusammenbruch der intergalaktischen Raumfahrt wieder ein, mit denen der Terraner sich im Akonidischen Kristallimperium zum Narren gemacht hatte. Dann holten mich meine persönlichen Realitäten wieder ein. Deter, mach bitte auf. Ich bin Mal Maldeter stand in einem Gang voller Krempel. Sein grobes Gesicht glänzte von Schweiß. Der über die Schulter hängende Zopf war fransig und halb aufgelöst. Die tiefen Ränder um Deters Augen zeigten, dass er deutlich länger als einen Tag auf den Beinen war. Du hast was rausgekriegt. Hm, wirklich, es ist im Augenblick. Shallow Wayne steckt dahinter. Hm. Ascari da Vivo vielleicht. Verdammt! Ach, komm rein! Hier lang. Hinter den Türen, die vom Korridor abzweigten, erstreckten sich Gehege. Der Heiler führte Kantiran um eine dunkle Ecke in die angrenzende Baracke. Ein Geruch wie Blut und Eiter verpestete die Luft. In der Mitte eines schummrig erhellten Raums standen zwei ausgediente Medotische. Schnapp dir den Sessel da drüben. Na, Kerlchen, gibst du ja noch. Ich mach dir mal eine Wärmlampe an. Maldeters Kerlchen war ein Riesenbrocken, Gewicht an die 300 Kilo. Braun geschuppte Haut, löchrig wie von Brenneisen. Ein eingefallen wirkender Leib und ein kräftiger, langgestreckter Schwanz, der halb vom Tisch hing. Besonders beeindruckend waren die Mehrfachmäuler mit den gewaltigen Backenmuskeln. Mund zu, Kantiran! Zu essen gibt's hier nur für Tiere. Dieses Tier ist ein Kroche. Wir fahren uns nicht erkannt! Ich habe nichts gefunden über die Sorte. Woher kommen die? Äh, krochen, ja? Ah, vom Planeten Greif. Das liegt beim Sternarchipel Hayok, ungefähr 24.000 Lichtjahre von hier. Was ist mit ihm passiert? Irgendein Edler hielt den Kleinen zum Spaß. Als es einer überdrüssig wurde, hat er ihn ausgesetzt. Passiert oft bei unseren hohen Herren in den Villenvierteln. Die Augen des Krochen standen halb offen. Doch das Licht in ihnen war kein Glühen mehr. Höchstens ein Schimmer. Es gibt Würgemale von einer Elektrofalle. Seine Zähne sind abgeschliffen, Die Kiefermuskeln wurden bis auf wenige Fasern durchtrennt. Er kann schlucken, aber nicht beißen. Das Seltsamste jedoch... Deter aktivierte einen Körpertaster. Ein Holo in zerfranster Herzform zeichnete sich ab. Das da... Ein Organ, das gezielt verödet wurde. Es ist über ungewöhnliche Nervenstränge mit dem Hirn verbunden. Die Menge der Nervenzellen ist größer als im Hirn. Auf der anderen Seite gibt es keinerlei Stoffwechselfunktionen, die... Das Levitationsorgan. Krochen laufen nicht. Sie schweben, eine Art psy Der Schwanz dient zum Abstoßen im Unterholz. So jagen sie. Was meinst du? Kannst du ihn retten? Weiß nicht. Ich glaube, er will gar nicht leben. Manche Kreaturen beschließen zu sterben und dann sterben sie. Etwas mit Würde zu tun. Ihn mit Brei aus dem Schlauch zu füttern hat jedenfalls keine Würde. In einem seltsamen, tranceartigen Zustand schob Kant sich vor den Krochen. Er berührte das gewaltige Tier mit beiden Händen an den Schnauzen. Er hat Schmerzen. Er kann nicht atmen. Er kriegt nicht genug Luft deine Hände nicht so in den ein Lass los! Ja. Hörst du? Was plapperst du da? Nicht genug Luft. Woher weißt du das? Ich weiß es ja gar nicht. Der Heiler fixierte ihn mit einer Mischung aus Unglauben und Misstrauen. Er checkte mit Instrumentenhilfe die Lunge durch. Am Ende präsentierte er bleich ein Hologramm. Siehst du, die mickrigen dunklen Flecken... Das sind Parasiten. Fressen ihm die Nervenstränge weg, die die Atmung regeln. Und was jetzt? Wir operieren. Wir? Hast schon richtig gehört. Du und ich. Oh. Die Operation entpuppte sich als blutige Angelegenheit, die die halbe Nacht in Anspruch nahm. Kant assistierte Deter so gut er konnte. Danach transportierten sie den Krochen mit einer Antigrafbox in den hintersten Schuppen. Ja, Erst essen wir einen Happen, dann nehmen wir eine Mütze Schlaf. Komm in die Küche. Störe dich nicht am Dreck. Muss dringend den Haushaltsroboter reparieren lassen. Seit wie vielen Jahren ist er denn kaputt? Hau rein. Lass es dir schmecken. Körnerpaste? Da hat sich ja schon Flüssigkeit abgesetzt. Stipp mal das Brot rein. Dann wird's wieder weich. Na dann guten Hunger. Na, na. Der Laden hier ist nichts als ein verdammter Zufall. Ich war mal Obton der Landetruppen, Kampfausbildung, Waffenschulung, bisschen D'Agor. Lange her. Später war ich zwölf Jahre im Dschungel von Pashan. <lacht> Sachen sind da passiert, die würde selbst der Imperator. <lacht> ja, jedenfalls wollte ich hinterher bloß weg von allem, was ich intelligent nennt. Also habe ich angefangen, als Tierheiler zu arbeiten. Tiere wollen einen nicht reinlegen, wenn du weißt, was ich meine. Klar weiß ich das. Schon vergessen, warum ich gekommen bin? Autsch! Die Frage war dumm. Verzeih! Man könnte jedenfalls sagen, Tiere sind mein Talent. So jemand wie du aber. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist wie Gedankenlesen Und dann versucht dieses Viech noch nicht einmal, dich zu beißen. Hey, da fällt mir ein. Komm mit! Was ist denn los? Ich, ja, Ich habe ja jemanden in Pflege, den du kennenlernen solltest. Eine Adlige wollte ihn schon einschläfern lassen, weil er. Na, schau selbst. Weil er was? Ach, er hat halt viel kaputt gemacht. Und war ein bisschen zu temperamentvoll für eine zarte Dame. Hier. Ja. Ich mach mal Licht. Oh, oh. Ein Tarox? Ja, genau. Du kennst dich mit ihnen aus? Ich hab mal eine Dokumentation gesehen. Ich staune, dass diese Adelsdame nicht einfach bloß sein Fell gekauft hat. Ein Tarox war ein marderähnliches Tier. So lang und dick wie ein Unterarm. Mit einem als Kragenbesatz begehrten Fell. Als Schoßtiere hielt die unscheinbaren Tiere niemand. Sie waren zu gefährlich, zu unberechenbar. In manchen Gegenden wurden Arena-Kämpfe mit ihnen veranstaltet. Das ist Kimi. Ich habe ihn zwar in Pflege genommen, aber jetzt... Äh, ich weiß niemanden außer dir, der mit einem Tarox klarkommen könnte. Entweder du nimmst ihn oder... Äh, geh mal hin. Sprich mit ihm. Hey, Kimi. Hör auf mit dem Quatsch. Ruhig. Ruhig. Na, sag ich doch. Ich betrachtete den unscheinbaren, mörderischen Tarox. Winzig kleine Augen. Eine Sekunde lang gebleckte Zähne, die blitzten wie Klingen. Ich fing seinen Blick und stieß Geräusche aus, die ich an mir selbst nicht kannte. Mach mal die Tür auf. Im Ernst? Auf deine Verantwortung. Ah, Kemi, ich bin dein Freund. Es waren bloß Worte, doch ich war sicher, dass er mich auf geheimnisvolle Weise verstand. Ich sorge für dich. Benimm dich, dann brauchst du in keinen Käfig mehr rein. Der Tarox näherte sich dem knienden Kantiran mit gespanntem Rückgrat. Aber er sprang nicht. Er schnupperte an Kants Fingern und Stiefeln, nahm seine Kennung auf. Vorsichtig kam Kant hoch, um dem Tarox seine Größe zu zeigen. Bei dir ist das wohl Telepathie. Komm, Kimi. Hopp. Er bückte sich und der Tarox wetzte seinen Arm hoch. Vorsichtig richtete Kant Kantiran sich wieder auf. Der Marder stand auf seinen Schultern und schob den Kopf durch Kants Haarschopf. Dann kauerte das Tier sich hin. Du bist wahnsinnig, Kantiran. Sein Gebiss ist nur so ein Stück von deiner Halsschlagade weg. Hey, Deter. Das ist die einzige Art, wie man einen tarox pelz tragen darf. Solange man ihn sich mit dem Tier teilt. Nimm ihn mit, Kantiran. Ich schenk ihn dir. Während deiner Prüfungswoche kannst du ihn ja noch einmal bei mir unterbringen. Deter verlor kein Wort darüber. Aber ich wusste es trotzdem. Er schenkte mir den Tarox vor allem, um mich von dem Tod Teremis abzulenken. Von Shallowanes. Und vielleicht sogar Askaris Verwicklung darin. Und er tat recht damit. Ohne Kemi hätte ich die Wartezeit bis zum Abflug nach Ibrasa vielleicht nicht durchgehalten. Ich hätte Askari, meiner Gönnerin, am liebsten alles vor die Füße geworfen. Aber ich wollte die Paragetta abschließen. Für mich. Für Tereme. Um danach, als freier Mann, wehrhaft und mit aktiviertem Extrasinn, meinen Weg zu gehen. Und sie vielleicht zu rächen. Die uns dieses Tanzes. Meine schöne Maskante, wie könnte ich euch je etwas ausschlagen? Doch sagt, wieso tragt ihr Uniform? Nicht, dass sie euch nicht stünde. Dringende Angelegenheiten halten mich leider davon ab, Euer Erhabenheit kleines Fest in seiner Gänze zu genießen. Dann wollen wir das Beste daraus machen, meine Teure. Schützling entwickelt Psychkräfte. Die Mediker fürchten, sein Gehirn könnte während der Argsonia Schaden nehmen. Sie empfehlen, ihn von der Prüfung auszuschließen. Ausgeschlossen wird hier nur eines dies. Die Mediker rechnen mit seinem Tod, falls man versucht, seinen Logiksektor zu aktivieren. <lacht> sein Leben für Arkon. Schöne Maskantin. Wir haben nicht so viele Jahre investiert, um einen Versager zu produzieren. Wie ihr wünscht, Imperator. Vergesst nicht zu lächeln. Ich könnte die ganze Nacht mit euch tanzen. Zu schade, dass ihr nicht bleiben könnt. Mein Leben für Arkon, Imperator. Okay, ich bin ja fertig. Oh, Terrasseausfall. Okay, ist öffnete Kantiran die Augen. Wie Puzzlestücke fügten sich Klötze aus Rot, Dunkelbraun und Weiß zum Bild eines zotteligen, rothaarigen Hühnens. Das wird doch Zeit, Kant. Du hast drei Monate ohne Bewusstsein gefaulenzt. Drei Monate? Ein Vierteljahr? Ja! Zuerst in einer Klinik auf Iprasa, dann in dieser Spezialistenpraxis hier. Wir sind übrigens in Schulokai, direkt am Binnenmeer. Mächtig exklusive Lage, wird alles von der Parageta bezahlt. Sie meinten, ich könnte dich heute mitnehmen. Was ist los? Ich kann mich an nichts erinnern. Aber dass du auf Iprasa warst, weißt du schon noch. Oder? prase Die Prüfungswelt. Ich weiß nicht. Eine Frau ist gestorben. Ein Mädchen. Die Reme. Nein. Nicht der Reme. Eine Kameradin. Sie ist, ist verbrannt. Ich habe sie aus diesem Wrack nicht rausgekriegt. Kant, Kant, du warst in keinem brennenden Raumschiff. Du bist völlig heil. Du hast eine glänzende Prüfung hingelegt. Nur die Aktivierung deines Extrasinns ist schiefgegangen. Mein Extrasinn? Laut Hirnscan gestern sind alle Mikrotraumata sauber abgeheilt. Drum wirst du entlassen, Du musst erst mal wieder in der Wirklichkeit ankommen. Aber das Mädchen... Das muss in einer der Simulationskuppeln gewesen sein. Eine praktische Prüfung. Ja. Wir trugen Schutzanzüge. Sind in diesen uralten Kugelraum herein. Eine Falle. Zwei Kameraden habe ich retten können. Aber das Mädchen... Und sie war wirklich tot mal. Keine Simulation. Während der Prüfung verunglückt. Was für eine Art Prüfung war das denn? Mal? Ich höre immer Kemi. <lacht> du hast keinen Hirnschaden, Junge. Der Bursche ist wirklich hier. Da in dem Käfig hinter dir. Wir dachten, vielleicht hilft er dir aus deinem Koma oh. zu kommen. Hey, Kemi. Warte, ich hole dich da raus. Was ist das denn? Kommt. Ich warte. Medica. Medica! Was ist passiert? Ich weiß nicht. Er ist auf einmal umgekippt und hat sich übergeben. Es geht schon wieder. Ich hab' mich auf einmal selbst gesehen. Ganz verzerrt. Von außen. Wie in einer Vision. Ah. Mal sehen, was die Aufzeichnungen der Hirnmonitore sagen. Ah. Der Zustand eures Gehirns ist vollständig in Ordnung. Aber... Hm. Es sind eure Psi-Werte erhabene. Die fehlgeschlagene Aktivierung des Extrasins hat eine Art Sprung bewirkt. Eure Werte liegen seit eurer Einlieferung deutlich innerhalb der Mutantenskala. Ich bin ein Mutant? Wir schieben den Psi-Reflex-Test noch etwas hinaus, um nicht erneut das Gehirn zu belasten. Aber ich würde vorläufig vermuten, ihr seid telepathisch begabt, Erhabener. Wenn ihr euch wie von außen gesehen habt, dann habt ihr euch wohl durch die Augen von jemand anders gesehen. Aber ich hab doch bloß... Chemi angeguckt. Abgefahren. So kann man sagen. Aber das hat alles Zeit bis zur vollständigen Genesung. Rechnet nochmals mit drei Monaten, dann klären wir den Rest. Ach, ihr geht. Ich habe noch etwas für euch. Hier. Ein handgeschriebener Brief von Ascarita Vivo. Persönliche Einladung zu einem Gespräch in ihrer Stadtvilla heute Abend. Du hast 227 Nachrichten von 213 Absendern. Möchtest du sie jetzt hören? Äh, nein. Danke, Tonto. Zwei Nachrichten sollten sich als Genesungswünsche meiner Pflegeeltern auf Greif erweisen. Sie boten mir an, auf die Farm zurückzukehren. Hinzu kamen rund 200 Angebote aus der akonidischen Industrie. Anscheinend hatte sich meine Rekordpunktzahl in den Prüfungen auf Iprasa herumgesprochen, Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, die Angebote abzuhören, waren sie längst Makulatur und ich ein Geächteter. Ich steuerte meinen Gleiter über das in der Dämmerung erleuchtete Schulokai. Hier am Hafen war immer mein Lieblingsplatz auf ganz Arkon 1 gewesen. Hier war ich stets ein Fremder unter Fremden, kein Bastard. Hier hatte ich Thereme zum ersten Mal gesehen. Askaris Besitz lag im Süden. Dort wohnten hochgestellte Würdenträger. Die Gegend war nicht dicht besiedelt, sondern ging in die typische Parklandschaft Arkons über. Askaris Kelchvilla erwies sich als schmucklos und nüchtern, umgeben von einem halben Kilometer Grün. Eure Kennung bitte. Bestätige Kennung. Ihr werdet in die Fernsteuerung genommen. Bestätige Fernsteuerung. Na dann. Irgendwo in der Dunkelheit verbargen sich Leibwächter. Doch Kantiran war angemeldet und geladen. Ich hatte den Tag über mit Kemi trainiert, meine besondere Begabung erprobt. Ich konnte nicht nur die Wahrnehmung des Taroks anzapfen, ich konnte das Tier auch allein mit meinen Gedanken lenken. Auch andere Tiere. Ich musste sie anscheinend nur sehen. Ein Schweberobot nahm mich in Empfang. Wir trieben durch den Antigrafschacht in die oberste Etage der 60-Meter-Villa. Danke, nein. Lieber Wunsch, wirkt nicht Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Tritt an, Kantira. Ein Kater krümmte aggressiv den türkisblauen Rücken, als Kantiran über die Schwelle trat. Seine schneeweißen Tasthaare sträubten sich wie Draht. Eine Sekunde blickte Kant durch seine Augen. Er spürte einen Schubgedanken, die Spur einer bedrohlichen Witterung. Euer Kater ist ein sensibles Tiererhabene. Erhabene. was hast du denn? Hierher, in die Bibliothek. Sie saß an einem Arbeitstisch, umringt von Regalen mit Folianten, Speicherkristallfächern, Instrumenten zur Kommunikation, einem Syntron und einem kostbaren antiken Holoprojektor. Askari trug blütenweiße Uniform. Das silbrige Schutzfeld, das Kantiran schon kannte, umspielte ihren Körper. Nimm Platz, Kantiran. Vielen Dank, Erhabene. Ich setzte mich in eine Sitzecke aus weißem Leder. Eine Welle von Hass machte mich beinahe stumm. Ihre Schuld war nicht erwiesen, war nicht mehr als eine bloße Idee. Bislang bestand ihr Vergehen darin, dass sie einen Mann kannte, der Trevipan gekauft hatte. Die Aktivierung deines Extrasinns ist also fehlgeschlagen. Das ist bedauerlich. Aber wir haben einkalkuliert, dass es geschehen könnte. Sie stand auf, legte einen Speicherkristall in die Mitte der Schreibunterlage und kam zu mir herüber. Äh, wir? Seine Erhabenheit und ich. Der Imperator. Mir wurde ganz anders. Bei, bei allem Respekt. Welches Interesse sollte seine Erhabenheit wohl an einem Halbblut haben? Askari lächelte fein und überging die Fragen. Ich sah wieder an ihr vorbei zu dem Speicherkristall. Wenn ich eine Antwort wollte, brauchte ich vielleicht nichts als den Kristall. Eine Maskantin war viel beschäftigt. Askari konnte nicht jedes Detail zu meiner Person im Kopf haben. Bei dem Kristall handelte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um meine Akte. Der fehlende Logiksektor stellt selbstverständlich ein ernstes Problem dar. Dennoch soll dir deine Laufbahn nicht verbaut werden. Schließlich war es nicht deine mangelnde Leistung, die zum Fehlschlag geführt hat. Auch nicht ein genetischer Defekt, sondern schlicht die Biologie. Ich verfolgte aus dem Augenwinkel die Schleichwege des Katers. Aimoto schnellte auf die Arbeitsplatte in Askaris Rücken. Dort blieb der Kater sitzen und behielt mich im Auge. Und besonders den Tarox um meinen Schultern. Stimmt. Sobald du endgültig genesen bist, steht deiner Karriere nichts mehr im Wege. Mit welchem Recht gesteht ihr mir so etwas zu? Aufgrund deiner Leistungen. Ich starrte blicklos den Kater an, tauchte ein in den Geist der Kreatur. Der Speicherkristall. Ich sah das glitzern durch Katzenaugen. Dreh dich um. Der Kater drehte sich. Imperator Bostich hat sehr wohl deine außergewöhnlichen Ergebnisse in den Reifeprüfungen zur Kenntnis genommen. Lauf zu dem Glitzern. Insbesondere das Resultat aus den Simulationskuppeln. Der Schwierigkeitsgrad wurde auf meine Weisung hin heraufgesetzt. Eine deiner Prüfungskameradinnen ist auf der Strecke geblieben. Aber du, Kantiran, warst nicht zu stoppen. Das hat den Imperator sehr beeindruckt. Das kleine Glitzern. Friss es! <lacht> Friss es auf. Dir werden dieselben Türen offen stehen, Kandiran, wie jedem Mitglied der arkonidischen Führungsschicht. Der Imperator hat bereits dein künftiges Einsatzgebiet im Auge. Wir werden dich in den Hayok-Sternenarchipel schicken. Ich soll nach Hayok? Ach, du hattest den Wunsch selbst einmal geäußert. Der Imperator wird dich als Raumschiffskommandant vierter Klasse dorthin schicken. Das ist... Äh Großartig! Ich weiß gar nicht, wie ich das verdiene! Friss! Auf den Boden! Zur anderen Platte! Spring hoch! Aimoto kam neben einem losen Haufen auf, in dem mehrere Speicherkristalle lagen. in einen Maul. zeit zu. Fest. Aimutu, was ist denn heute mit dir? Askari nahm den Kater auf, graulte, Gedanken verloren, das seidenweiche lange Fell im Brustbereich. Mhm. Dann setzte sie ihn auf die Platte zurück. Nun, was sagst du, Kantiran? Erfüllen sich damit nicht all deine Wünsche? Leg das Glitzernde dahin. Das sind rätselhafte Nachrichten, erhabende. Zweifellos ein Anlass zu großer Freude... Doch ich wünschte, ihr würdet mich über die Hintergründe eurer Entscheidung ins Vertrauen ziehen. Musik In der Nacht kehrte Kantiran in den Süden von Shulukai zurück. Einen Kilometer von Askaris Anwesen entfernt, setzte er die Maschine auf. In respektvoller Distanz von dem Sicherheitsring, den die Zillistas überwachten. Du bleibst im Gleiter, Kemi. Dann wollen wir den Leckerbissen mal auspacken. Ich warf den angefaulten Fisch auf den Boden, sodass ich ihn sehen konnte, und kauerte mich vor den Gleiter. Die Witterung wurde in Richtung Villa getragen. Nach wenigen Minuten tauchten die ersten Vögel auf. Sch, sch, haut ab! Verschiedenste Tiere folgten im Lauf der nächsten Stunde. Ich verscheuchte sie allesamt. Die hartnäckigen mit einem Suggestivimpuls. Gegen Mitternacht spürte ich ein Motto. Ich hörte ihn nicht, aber er war da. Komm! Komm! Beim Fisch ging ich in die Knie. Die Barthaare des Katers zitterten vor Erregung. Die Augen glänzten wie Goldmonde. Ich öffnete meine Hand und präsentierte ihm das Brechmittel. Friss. Friss. Als der Kater sich übergab, kam der Speicherkristall zum Vorschein. Mit einer Pinzette nahm Kantiran ihn auf. Na also, sei froh, Kleiner. Das ersparte die Abführpille. Und jetzt schnapp dir deinen Fisch und hau rein. Und ab zur Parageta. Als zu entziffern, erwies sich als unerwartet schwer. Ascari hatte ein Codewort gesetzt. Ich schickte eine Aufzeichnung ihrer Stimme durch den Rechner. Die Frequenzkurve diente als Basis für den Syntron, der Millionen Kombinationen generierte. Sobald du endgültig genesen bist, steht deiner Karriere nichts mehr im Wege. Es dauerte fünf Minuten. Für einen syntronisch gesteuerten Codeknacker erstaunlich lange. Vor Kantirans Augen. Stand geschriebener Klartext. Personendatenblatt Kantiran. Eine Markierung. Strengste Geheimhaltung. Verteiler lediglich zwei Personen. Seine Erhabenheit Bostig der Erste. Maskantin Ascari da Vivo. Körpergröße aktuell 1,980 Meter. Körpergewicht aktuell 84 Kilogramm. Intelligenzstufe gemäß Epitrans-Skala 82,04 Lerg. Hm. Aktivierung Extrasinn misslungen, Folgen noch unbekannt. Mutter. Es gehört da vivo. in der kalditischen Sphäre der Galaxis Tratum. Fötus dem Mutterleib entnommen und in vitro zur Geburtsreife gezüchtet. Pflegefamilie auf Planet Greif ab der sechsten Woche. Das Memo erklärte alles. Von meiner Kindheit bis zu Askaris ersten Besuch. Von meiner Erziehung bis zur Parageta. Das ist Lüge. Alles Lüge. Blöde! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh! Oh! Entschuldige, Kleine. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Das gehört nicht dir. Zerknirscht setzte Kantiran die Synthronmodule wieder zusammen. Seine Eltern waren mitnichten tot. Die Prospektoren und ihr tödlicher Unfall waren pure Fiktion. Seine Mutter hatte nicht Bodenschätze geschürft, sondern war Maskantin des Kristallimperiums. Sein Vater war der terranische Resident, der größte Feind des arkonidischen Imperiums. Mein wirklicher Name lautete Kantiran da Vivo Roden, herangezüchtet als Marionette von Askari und Bostich. Kein Wunder, dass ein Bastard an die Parageta gelangte. Kein Wunder, dass mir ohne Logiksektor eine Laufbahn offen stand. Rodens Sohn als Waffe in Arkons Hand im Krisensektor Hayok. Wenn Arkon gegen Terror stand, kämpfte Perry Roden gegen den eigenen Sohn. Man wollte Kantiran zum Flottenführer machen und im Augenblick der Entscheidung Roden die Wahrheit offenbaren. Mein Leben für Arkon. Komm, Kimi, bloß raus hier. Ich packte meine Sachen und hinterließ die Kabine aufgeräumt. Auf dem Weg nach draußen blieb ich in einer Glasfront stehen, hinter der der dunkle Campus der Parageta lag. Ein Sternbastard starrte mich an. Mund von Perry Roden und die Augen von Ascari. Sie waren nicht so kalt, besaßen aber dieselbe Mandelform. Es war nicht mehr das Gesicht eines Jungen, sondern das eines Mannes. Scharf, hart, 25 statt der 18 Normjahre, wie es der Wahrheit entsprach. Mein Leben für Arkon, so ein Dreck! Trotz der nächtlichen Stunde aktivierte ich den Intercom. Die Nummer von Askaris Villa war mir bekannt. Früher hätte ich es nicht zu hoffen gewagt, dass ich durchgestellt würde. Nun wusste ich es besser. Ein verschlafenes Gesicht blinzelte mir entgegen. Das Haar war über ihren Nacken hochgebunden. Ihr ran. Ich muss euch sprechen, Erhabene, sofort. <lacht> Das Anwesen der Maskantin lag in tiefer Dunkelheit. Kemi ringelte sich um den Kragen meiner Jacke, verängstigt und verwirrt, weil er den Zustand nicht kannte, in dem ich mich befand. Ruhig, Kemi. Ruhig. Euren Chip, bitte. Hier, ich bin angemeldet. Willkommen, Kantira. Ihr kennt den Weg? Ja, danke. Askari empfing ihn im selben Zimmer wie beim ersten Mal. Das Licht war gedimmt, der Silberschimmer ihres Schutzfeldes hob sich gegen die dunklen Möbel ab. In der Hand hielt sie einen Krug mit dampfendem Kamana. Sie trug anscheinend nicht mehr als einen Morgenmantel, eine beeindruckend elegante Erscheinung, und war nach Kantirans Einschätzung hellwach. »Sprich, Kommandant, du hast hoffentlich einen sehr, sehr guten Grund.« Der Grund ist gut. Ihr könnt euch darauf verlassen. Mutter! Du wirst mich nie wieder so nennen. Ich werde nie wieder auf eure Befehle hören. Ihrem Leib entstammte ich. Und die Bauchaufschneider hatten mich als Fötus aus ihr herausgetrennt. Vermutlich, um ihr die Plage einer Mutterschaft zu ersparen. Woher weißt du es? Nach der ganzen Zeit ist es an mir, Fragen zu stellen. Hm. Dann frag. Kantiran holte tief Luft, mit Tränen in den Augen. Aber er fragte: Was hat euch bewogen, das eigene Kind wegzugeben? Oh. Treue zum Imperium und zum Imperator. Es ist meine Natur und meine Erziehung. Aber kann Treue wirklich so groß sein? Bedeutet Liebe etwas für euch? Stell mir Fragen, die ich beantworten kann. Deine emotionalen Worthülsen sind mir lästig. Bei allen Sterngattern habt ihr euch geliebt? <lacht> ich und dein Vater, dieser Roden, wir waren in einer fernen Galaxis einen Tag lang in einem Raumschiff eingeschlossen. Wir haben es getan. Und du bist das Ergebnis. So einfach ist das. Erspare mir deine Duselei, wenn du kannst. Als ich zurückkehrte, war ich eine schwangere Maskantin. Der Imperator gab Befehle ich wollte keinen bei Hof verdorbenen Weichling, sondern er wollte einen Soldat gegen Terra. Jemanden, der auch das Leben kennt. Du kannst nach Greif und später in die Paragete. Das heißt, Perry Roden weiß bis heute gar nichts? Er wird es erfahren, wenn es Arkon nützt. Kantiran dachte daran, wie es gewesen wäre, mit Terebe ein Kind zu haben. Alles, was er besaß, hätte er bedenkenlos dem Traum geopfert. Ascari verstand nicht einmal, was sie angerichtet hatte. Ich hatte eine Freundin, Mutter. Tirema. Hieß sie nicht so? Ja. Sie starb angeblich an einer Herzschwäche. Ich weiß jedoch, dass sie ermordet wurde. Ich weiß außerdem, dass der Mordanschlag vermutlich von eurem Vertrauten Shalowayn wurde. Shalowayn ist nicht mein Vertrauter. Ich vermute eine Verbindung... Warum musste Tereme sterben? Jetzt war es heraus. Das, was die ganze Zeit auf mir gelastet hatte. Askaris Augen weiteten sich für den Bruchteil einer Sekunde. Aus Gründen der politischen Raison. Ein romantischer Trottel namens Kantiran hätte dem Imperium nicht genützt. Der Imperator wollte einen Mann, dessen höchstes Gut die Treue ist und nicht die Liebe zu dieser Unterprivilegierten. Aber... Ihr hättet sie einfach wegschicken können! In die Verbannung! Oder Kilo der Ragnari hätte mir den Zutritt zu seinem Haus verwehrt. Ihr hättet sie doch nicht töten müssen. Oder… Wer gab den Befehl, Mutter? Wer gab den Befehl? Ich sah den Ekel. Sah ihn genau. Erkannte, dass Askari keine Frau neben sich dulden würde. So sehr sie vorgab, keine Gefühle zu besitzen, Sie hatte Therese töten lassen. Aus Eifersucht und Missgunst. Etwas in mir brach sich Bahn. Nein. Bitte. Nein. Kanti ran's Handvoll zur Hüfte. Aber umsonst. Er trug keine Waffe bei sich. Wozu auch? Gegen das schimmernde Feld, das sie umgab, hätte er ein Geschütz gebraucht. Und keinen kleinen Strahler. Was denn, Kommandant? Du wirst mich doch nicht angreifen wollen. <lacht> Nein! Kemi. Askaris Schutzschirm blockierte jeden Strahlenangriff. Doch er war durchlässig für gewöhnliche Materie. Kemi. spring. Ah! Ah! Was ist das? Der Marder schnellte nach vorn auf den silbrigen Schimmer zu. Es flimmerte nicht einmal, als der Körper durch die Sperre drang. Die Maskantin bekam gerade ansatzweise die Hände hoch. Sie versuchte, den Taroks fortzuschlagen, aber sie traf ihn nicht. Etwas fiel zu Boden. Es war ein Finger. Über Askaris Arm lief Blut. Kemi brachte ein halbes Dutzend Bisse an. Er zerfetzte ihren Morgenmantel und arbeitete sich in rasender Geschwindigkeit nach oben. Das Kari war schnell. Nicht weniger schnell als Halloween. Aber nicht schnell genug für einen Tarox. Kimi erreichte ihr Gesicht. Tut's weg! Hol ich weg! Ich presste die Hände gegen meine Ohren. Hatte sie Tereme denn leben lassen? Als Kimi ihre Augen erreichte, verlor ich die Nacht. Aus. Lass sie. Lass, lass, lass. Komm her! Kimi ließ von ihr ab, hinkte mit besudeltem Fell zu Kant die und kletterte an seinen Beinen hoch. Die rote Lache rings um Ascari da Vivo wurde schnell größer. Das blutige, zerstörte Bündel lag reglos am Boden. Und Kant wusste nicht, Ob noch Leben in ihr war oder nicht. Ihr begegnet mir besser nie wieder, Mutter!